Ne nuk kemi leju kur që letrën tonë të me të cilën dalim me ligjeru në të mëna i kondrolu dikush. Këta të më falni si a kemi leju asë polisëve titës, asë të are. Pinë vitë 75, deri sotë në këtësat, kur ku i hala asë njerës dhe në bërshinë islamë, asë jashtë të bërshinës, asë qatarit, asë partive politike, me di se kanë kërku. Me datën, një, me dhje, me datën 26 marës dhe vitit 1990 di. Nyerët e partive politike tona, një grup shumë i vogël, kanë kërkuar prej mua personalisht që si letrën unë e shkabaj drejt xhamis Sulçanit, ta lexojnë ato përpara. Edhe takë otazhop i shka kam dhjet më thon, çita vin, çka çka ban më thon, është ka s'ka s'ban më thon. Kjo ju them edhe ju kam thon ative. Kafën e ju nuk e pi, kjo kafe nuk ka kafe jeme. Për shkak se letrën te me shkallojë në Sulçan, nuk guzon kurkush më afru më pas ka kanë përgatitur. E dirip se, ative për ju tham, edhe para që matit tam për, për e manifestoj, se on legjeratet e mi është ka i maj në gjamit Slupçanit, gjdo legjerat para fërsisht e maj 60 minuta. Për 60 minuta është ka foli, këta në tham para Allahot me përgjithsi, edhe përgjithim ditër e kiametit para ti. Nuk ka ndodhë që dë një arapin 76, kam dalin që këtë kursi me spjegu një orë, para se të lezoj 50 orë para të satë.